Bé, arribats a un quart de 12 del matí, continuem aquí al 107.6 de l'FM Onavalls, la teva ràdio municipal. Bé, com ja els comentàvem en el sumari d'avui dijous, 25 de setembre, ens acompanya aquí als estudis d'Onavalls la Montse Omatell. Cada dijous ens portarà tota l'actualitat a través d'una nova secció que iniciem avui mateix. Es titula Així està el pati. Molt bon dia, Montse. Molt bon dia, Montse. Com estem? Bé, mira, aquí retornant a la ràdio una mica. Bé, uh, presenta'ns la secció. En què consisteix Així està el pati? Doncs la idea de la secció Així està el pati és la d'apropar als i les oients d'aquest programa notícies, campanyes, fets o històries d'altres llocs, però que d'alguna manera poden, poden interessar o poden estar relacionades amb gent de Valls i de camp el teu programa el Posa't al dia és en general molt local uh -huh. i està molt bé que sigui així aquesta secció serà com una connexió amb altres llocs Sortirem Bais... una miqueta, no? Sí, uh -huh. Baix no és una illa deserta en mitjà del nord res i tot el que passa fora d'una o altra manera té o pot tenir connexió local El nom no pot ser més explícit així està el pati, és una expressió que s'utilitza molt quotidianament per fer referència a l'estat de les coses i això és el que farem en aquesta secció El barri de la Ribera també fan cacerolada però veïnat i... Bé, doncs Montse, de què ens parlaràs avui en aquesta nova secció titulada Així està el pati? Doncs avui us volia presentar la campanya pel dret al propi cos, coincidint que d'aquí tres dies el proper 28 de setembre és el Dia Internacional per la Despenalització de l'Avortament. Aquest mateix diumenge? Aquest diumenge, sí. Uh -huh. uh, per explicar-vos l'inici de la campanya hem de tirar un any enrere. Al desembre del 2007, arran de les detencions de professionals de clíniques on es feien interrupcions voluntàries a l'embaràs a Barcelona, els mitjans de comunicació en general van crear una alarma social contra l'avortament criminalitzant els professionals i les dones que abortaven. I que ara, gairebé un any després d'aquests fets, la majoria d'acusacions s'han desinflat. Però ara cap responsable del linxament mediàtic s'ha disculpat encara. Uh -huh, uh -huh. Tornem al 2007, arran d'aquests fets, des dels moviments feministes es va creure necessari tornar a aclamar per la despenalització total de l'avortament i vindicar el dret a decidir, així com denunciar el morbo i el sensacionalisme d'alguns mitjans contra la decisió de les dones. Que no és poc, eh? No és poc. A partir d'aquí s'engegava la campanya pel dret a l'avortament lliure i gratuït, dret al propi cos, que consistia en la recollida d'autoinculpacions tant per homes com per dones. Bé, Montse, però què vols dir? Quina diferència hi ha entre l'autoinculpació d'homes i la de les dones, en aquest cas? Doncs la de les dones era... L'autoinculpació afirmava que en algun moment de la seva vida havien abortat uh -huh. i les autoinculpacions per homes deia que en algun moment de la seva vida havien acompanyat alguna dona a avortar. Bé, uh, continuem parlant uh, d'aquest tema en aquesta nova secció, així ja està el pati amb la Montse Omatell. Bé, Montse, eh, quantes autoinculpants autoinculpacions, de nhi do la paroleta, eh? sí, sí. es van aconseguir en aquest cas. Doncs més de 15.000 autoinculpacions a tot l'estat espanyol. A Barcelona se'n van recollir unes 2.700, les quals van ser arxivades. I a Tarragona, al Camp de Tarragona, se'n van presentar més de 200. Uh -huh. Però d'aquestes, una vintena de persones van ser cridades a declarar. Després Bé. tot va quedar amb no-res, però... el el mal tràngol d'haver d'anar als jutjats sí que hi va ser. Bé, les dades són aquestes. Sí. Uh -huh. En general, la resposta social va ser molt sòlida i la campanya, que en un inici havia estat impulsada pel moviment feminista, ara mateix compta amb el suport d'altres col·lectius i partits progressistes. Cal destacar que els lemes utilitzats per la campanya Avortament lliure i gratuït i també la forma de lluita, les autoinculpacions, són els mateixos que s'havien utilitzat fa 30 anys a la transició. Bé, eh, Montse, quin és l'objectiu d'aquesta campanya, però... Bàsicament és canviar la llei, treure uh -huh. l'avortament del Codi Penal, perquè el, el, tot el que surt el Codi Penal és que està considerat delicte. Bé, estem parlant d'un tema delicat, sí, delicat. però tot i així evidentment se n'ha de parlar com és el que fem avui aquí a Onavalls FM. Continuem, si et sembla? Sí, mira, volen treure l'avortament del Codi Penal, eh, és una reivindicació històrica del moviment moviment feminista i dels experts i expertes en planificació familiar. De fet, poc abans de que sorgís tot el linxament mediàtic que us he explicat abans, al març del 2007, un informe elaborat per la Coordinadora Estatal d'Organitzacions Feministes denunciava que l'avortament era un dret difícil de ser reconegut a la pràctica i que a més a més patia una privatització de fet, i és que si els hospitals públics molts cops no es neguen a practicar abortaments i amb l'actual llei no es garantia la seguretat jurídica de les dones ni dels metges. L'informe també assenyalava la paradoxa que hi ha a les traves per interrompre l'embaràs i s'hi suma la liquidació de campanyes de prevenció i educació sexual i les dificultats per accedir a mètodes anticonceptius. La perpositiva de tot plegat és que el debat sobre l'avortament ha tornat a posar-se sobre la taula i sembla que el Partit Socialista ha promès una nova llei de cara al 2009. El... Doncs recordem que el dret de la dona a interrompre l'embaràs és una manifestació més del seu dret a decidir sobre el seu propi cos i una reclamació totalment legítima. La dona té dret a aturar un embaràs no desitjat, siguin quines siguin les causes que provoquen aquesta decisió. Així com també ho és el que se li facilitin els recursos legals i sanitaris necessaris per evitar que la maternitat es converteixi en un obstacle. Bé, Montse, per aconseguir-ho, què s'ha pensat fer? Doncs tenim el telèfon a la Lelia, que és membre de Cala Dona a Barcelona, que ens ho explicarà per les que no ho coneguin, que la dona és un espai de trobada i relació entre dones i grups de dones. Bon dia, Lélia. Hola, bon dia, Montse. Com, ens pots explicar en què consisteix la campanya Dret al propi cos? Sí, mira, la campanya pel Dret a l'avortament lliure i gratuïts és una campanya que s'ha hagut de fer ara, bueno, suposo que ho heu explicat, arran de les atencions que haveria finals d'any passat i una mica recupera el missatge que ell de fa gairebé 30 anys, de que la dona té dret a decidir sobre el seu propi cos. No és únicament la qüestió d'avortament, sinó que nosaltres intentem anar una mica més enllà. És qüestió de decidir sobre el propi cos en cas d'avortament o en casos de qualsevol altre tipus, sexualitat, qualsevol altra cosa. O sigui que... I... Digues, digues. Que les dones que decideixin tenir un fill que sigui una maternitat desitjada i buscada. Exacte. Vull dir Que no sigui imposada per qüestions econòmiques, per qüestions socials, per qüestions religioses, per qualsevol tipus de qüestió i que reivindiquen, això. Molt bé, i de cara al diumenge, que és el Dia Internacional, eh, quins actes hi ha previstos? El 28 de setembre és el Dia Internacional per la destabilització de l'avortament. I se celebren aquells països en què la legislació encara persegueix determinats casos d'avortament, com és el, el cas de l'estat espanyol, en què únicament es pot aportar en tres supòsits i fora d'això l'avortament seria illegal i llavors nosaltres hem fet una minicampanya durant aquest mes de setembre aprofitant que Barcelona és la festa de la Mercè i hem fet una petita campanya de visibilització hem fet un suplement de vuit pàgines per distribuir gratuïtament una mica explicant què som la campanya què fem, com es pot ajudar i culmina aquest dia 28 amb un acte públic al Parc de la Ciutadella Llavors farem això un acte reivindicatiu i lúdic en què compaginarem música i parlaments actuarà en la Big Mama Actuarà les dones de blanc que fan dansa i com a parlaments tindrem unes dones latinoamericanes que ens explicaran què és el dia de l'avortament a... o quina és la lluita de l'avortament a Sud-amèrica i també vindrà la Rebecca Gomper que és una holandesa que va fundar el col·lectiu Women in... on Waves que és un vaixell que va als països en la legislació d'un avortista està... està en que la legislació no empara els avortaments lliures i practiquen avortaments en altamars, en, en terres de, de ningú. Uh -huh. Doncs un programa bastant complet. El suplement aquest del dret al propi cos s'ha distribuït amb el setmanari directe, que surt els uh -huh. dimecres, però van de, crec que l'heu distribuït per altres, per altres vies, no? Sí, vam decidir ser una tirada llarga de 10.000 exemplars per poder distribuir gratuïtament, a banda del setmanari, amb, per tot el, sobretot per tots els grups que formen la campanya, perquè som prop de 125 grups, alguna cosa així, distribuïts territorialment per tots els països catalans. Uh -huh. cosa, això ens permetia doncs, enviar-los de Tarragona, València i a Lleida. Molt bé. I una mica l'hem treballat així. I si alguna oient nostra tingués ganes de participar més activament en aquesta campanya, què pot fer? Poden fer diverses coses. A títol personal, el primer que s'ha de fer és firmar per demanar l'avortament lliure i gratuït en tot els supòsit. Això és una campanya que estem fent a nivell estatal, juntament amb la coordinadora feminista de... estatal. I que el manifest aquest el poden trobar a la vostra web, no? A la Bdobles pàgina web, sí. A la pàgina web, punt lliure i gratuït. Exacte. Molt bé. Una altra cosa que es pot fer seria sí. muntar un nucli de... de la campanya a la teva localitat, muntar xerrades... Eh, si n'hi ha de restos al teu poble, barri o universitat, doncs fer algun acte, convidar alguna dona de la campanya perquè et pugui explicar i fer extensiva la lluita, totes són coses d'aquest tipus. Molt bé. I qualsevol iniciativa personal sempre serà benvinguda. I per contactar-hi, el mateix, no? Bueno, hi ha el correu electrònic, dretalporopicos, arroba gmail.com. Exacte. També tenim obert un Facebook. Un Facebook? Que, estom... que modernes sí. que esteu. Que molt modernes. que això de les dones i les noves tecnologies estem totalment al dia. I us podeu adherir també, us podeu fer a del nostre grup. I al Facebook com el trobem? Per Ostres. aportament lliure i gratuït també? Sí, jo crec que sí. Sí, n'hi ha, ha un enllaç posat. Sí? Va, o sigui, si no a través de la Facebook, web de Caladona. No, i si no, també quan tu ja ets, diguem, membre del Facebook, sí. tens opcions entre els diferents grups. Ah, d'acord, doncs ja, ja buscar el Facebook. que eh, No estem molt posades eh, en aquest tema. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lèlia. No, Espero bé. que us vagi molt bé el diumenge. D'acord, doncs esperem a totes el dia 28. Si no vols fer una feina de 8 hores, però t'has gastat la pasta en les sabates noves que cobra ja és misèria companyia, és la ciència de pobres. Si no volem invertir la nostra vida en base de rutina, engany aspirina... I preferim... Doncs Montse, ara per acabar només et dono unes dades, i és que els països catalans es practiquen cada any més de 30.000 abortaments. Uns 20.000 són al Principat, 10.000 al País Valencià i, i 2, entre 2.000 i 3.000 a les Illes. El 40% són dones de menys de 24 anys, la majoria d'elles sota el tercer supòsit, eh, que és el, el que hi hagi un perí físic psíquic per la mare. Mm -hmm. El 97% dels avortaments es duen a terme en clíniques privades. Mm -hmm. Bé, doncs, Montseu Matell, moltíssimes gràcies per tornar a aquí amb tots nosaltres a la ràdio municipal a Ona Valls FM i acompanyar-nos a partir d'ara cada dijous aquí el Posa't el Dia per parlar-nos de tota l'actualitat de tota l'actualitat que ens puguem trobar i d'alguna manera o altra doncs, que també té connexió aquí amb la nostra ciutat. Temes que ens interessen a tots, no? Molt bé, moltes gràcies, jo encantada de venir. Fins dijous, que ve, a veure. Fins dijous. És la feina, com si no podem decidir-nos ni especialitzar-nos. Però tant se val, què farem, d'aquí anem, no podran clatificar-nos. Avui, a moment, ha petat la canonada. Mon germà ha vingut a dictar-ho a arreglaria. Però hem quedat, hem anat a fer el Ja bon jo he pensat quina alegria. Ai, Maria, Mercè, mercedites, i ara què hem de fer? Hauríem de vendre la casa i anar de lloguer. Ai, Maria, Vi's de la ni baba ja, a casa la missa mi no m'agrada i no puc menjar pa. Ai Maria, Mercè, als i ara què hem de fer? Hauríem de vendre la casa i anar de lloguer. Ai Maria, Mercè, als cedits, anem a ballar, que a la missa a mi no i no puc menjar pa. Ai Maria, marsem als i ara que hem de